Pense, Você já se arrependeu de, em determinadas circunstâncias... não ter tomado atitudes que viessem de alguma forma melhorar a sua vida? Quando fazemos exame de consciência... lembramos-nos de vários agora que foram perdidos e que não voltam mais. Que o arrependimento de não ter tido, não ter sido, não ter feito, não ter aceito... costuma ser doloroso e profundo? Na realidade... O que nos impede, na maioria das vezes, de ter o que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. A ousadia geralmente é escrava do medo. Quantas vezes perdemos a oportunidade de ser felizes pelo medo de ter a ousadia de amar? Medo de ousar porque o objeto do amor era mais bonito, mais rico Mais jovem? Mais velho? Mais culto? Menos culto? E aí? Quando você cai em si, o tempo passou e o agora também. Quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande sonho por não ter a coragem de ousar, de arriscar, deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser naquele agora. Quantas vezes não pronunciamos no momento oportuno as palavras que gostaríamos de dizer? Tudo isso pelo medo de parecer ridículos e imaturos. Quantas vezes ficamos porque temos medo de partir? Quantas vezes partimos porque temos medo de ficar? Quantas vezes dizemos baixinho o que na realidade gostaríamos de gritar... Quantos agoras perdemos esquecendo que o risco pode ser a salvação de muitas alegrias de nossa vida? O medo que nos impede de ser ousados no agora também está nos impedindo de ver a linda pessoa que poderemos ser. Só depende de você. Que tal agora?